Hadd mondjam el még, szemlesütve eztet. A légió úgy nyert, hogy vesztett. Iába volt itt bátor nagyszerűség. Egy csöndes ellenfél győzött. A hűség. Hát, fiúk, mondta kockás egy kis reketten, és talán először életében olyan zavart volt, hogy beszéd közben egyik lábáról, állandóan a másikra nehezedett. Látszól a dolog úgy áll, hogy véghez vittük, amit akartunk. E pillanatban szinte felbecsülhetetlen, óriási szolgálatot tettünk a birodalomnak. Jelenthetem nektek, hogy Laryszel a tábornagyúr, ő excellenciája. Megkötötte a szerződést a fekete királyjal. Na, és ez a siker főként nekünk köszönhető. Há, ah, ünnepélyes pillanat ez. Na, ne vigyorogjatok már marhák, be hasbarúglak benneteket. Na, tudom, hogy nektek csak egy kis bolond kaland volt az egész, de egyszer azt olvastam valami bregényben, hogy nem a a fontos, hanem az eredmény, és egy nemzet boldogulása, olykor néhány jóindulatú kalandor kalandjai közepette születik meg. – Na igen, ez nagyon bölcs mondás, mert hát… – Mert én írtam, – súktam oda neki. – Ünnepélyesen felébrúgott, de nem talált el. – Na hát ez egy nagyon bölcs mondás… Folytatta, vagy akár melyik csibész írta is, és én csak azt mondhatom nektek, hogy a nemzet nem is lesz hálátlan nekünk. Sajnos azonban olyan körülmények között kellett a feladatra vállalkoznunk, hogy addig, amíg nem tisztázzuk teljesen visel dolgainkat, a legkülönbözőbb gyanúk és vádak alatt állunk. A leghelyesebb és legokosabb az volna, ha azonnal és sürgőse haza mennénk, és megvárnánk, amíg az altábor nagy úr tanúskodik mellettünk. Mert hát azért nem kétséges, ugye, hogy egyedül is rövidesen tisztázhatnánk magunkat. Hát de igen messze vagyunk Orantól, és ha időközben letartóztatnak bennünket, hát addig, amíg megmagyarázzuk az eljárásunkat, ponzálának és számítás szerint is kaphatunk fejenként, vagy olyan négyezer pofant. Nekünk tehát igazság szerint nem szabad addig letartóztatni, hagyni magunkat. Hát akkor haza, szólt közbe a privék. Na kérem szépen, tisztelettel felkérlek, hogy ne pofázátek közbe amíg ugatok, mert olyan kíméletlen leszek, amilyet még nem is láttatok. Na, azt mondod, hogy menjünk haza? <gül> minő tőresség. Sőt, ha szabad így kifejeznem magam, minő botor beszéd. Ha Nem olyan egyszerű, ha mer elhatározni magunkat. Mert sajnos éppen most jött a hír, hogy 350 darab félbarna fődisznó fél ostromolja éppen a 44-es erődöt és hát majdnem reménytelen helyzetben van, mazzal a pelotonnal együtt, amelyet a mi elfogásunkra küldtek ki, és amely a megtámadott erő segítségére sietett. Nagy csend lett. Az udvaron állók zavarodottan nézegették egymást, és időszerűnek láttam, hogy közbeszóljak. Kockás barátom nem mondta ki, de hát én kimondom. Az a helyzet, hogy nem kellemes dolog a magunkfajta fickóknak ölbetett kézzel nézni, vagy egyszerűen csak meglógni, amikor nem is olyan messze, valig néhány órányira innen ölik a bajtársainkat. Nézzétek, ti bőségesen rászolgáltatok a jutalomra, és arra, hogy ezt a kalandot élve ússzátok meg. Na de hát gyerekek, a sátán légió becsületesek kutya. A bajtási érzés és hűség fogalma nem csak a féle szépen kicirkálmazott szóbeszéd. Hát, hogy... hogy is mondjam? Nem mond sehogy. Szólt közbe mogorván kalapács, tedi. Úgy veszem észre, hogy nekünk oda kell menni. Vagy mi a fele? Utóvégre nem vagyunk cukorbabák, hanem komoly és kemény emberek. Tette hozzá ezen Hector, aki egyáltalán nem volt komoly és kemény ember. Uhém, mondta egy elnyújtott racsoló hang a háttérben. Szerintem felesleges ez a sok beszéd. A bajtávaság segítségünk lesz semmi semmi kétségvészt kell kélnünk a harcukból. Na most még marházkodtak annyit! mondta békétlenül, műtyürke a gőzkalapács. Menjünk oda, azután verjük be egy pár kabilnak a fejét. Na, ennyi az egész. Kisé meghatódva néztük ezeket az embereket, akik pontosan és jól megérdemelt jutalma előtt állnak, és nem törődnek vele, hogy ez a jutalom esetleg később jön. Valahonnan oldalról felvisított egy vékonyka hang. Na csak induljunk gyorsan, majd én stratégiailag kidolgozom az egészet. A fontos, hogy gyorsan odaérjünk, és hátba támadva az ellenséget, átkaroljuk a bal szárnyat. Ilyen gyorsaságot még nem látott a világ? Két teherautó és egy tank robogott velünk a megtámadott erőt felé. Az utat alig két óra alatt tettük meg, és amikor megérkeztünk, egyetlen belső részünk sem volt épp. Legalábbis szerintem. Már messziről hallottuk az őrült puska ropogást és ordítozást. A tank tetején életveszélyes helyzetben áldogáló, látsővel felszerelt Napoléon, Közölte velünk, hogy részint a megtámadott erőd, részint a segítségére siető peloton teljesen tarthatatlan helyzetben van. Bedúin lovasok és gépfegyverrel felszerelt kabilok hatalmas gyűrűje veszi őket körül. Itt csak az a megoldás lehetséges, hogy egy tömegben, mint valami ék beléjük vágódjon a sátálégió. Elől ment a tank, mögötte a két teherautó. Nem ugráltunk ki belőle, mert részint így a támadásunk ereje nagyobb volt, részint némiképpen fedezni tudtuk magunkat a golyók elől, az autó vastag fa keretével. A sátán légió eddig csak légió volt, tulajdonképpen most lett aztán igazán sátán. Teljesen leírhatatlan az a hatás, amit berobbanásunk váltott ki a harc, úgy szólván utolsó pillanataiban, a győzelemhez már teljesen közel álló kabilokból. Negyven-ötven ember gázoltunk le, ahogy a vasgyűrű oldalába zúdultunk. Mikor az első meglepetés elmúlt, be kellett látni, hogy még ilyen körülmények között sem hengereltük le őket végképp. Éles arab vezényszavak jutottuk el fülünkig, és azután egyszerre három gépfegyver is megnyitotta ellenünk a tüzet. Lebuktunk a teherautók oldalfalai mögé, és a repedések közé illeszve a szóróink csövét viszonoztuk a tüzet. A harcolásnak ez a módja azonban rövidesen véget ért. Perceken belül kabil harcosok tömegelepte el autóinkat, sőt még a tankot is, és egyetlen roppant gomolyakban dulakodtunk tovább. Abu Mansur Sheikh tudta, hogy rengeteg embert veszít, ha nem kényszerít bennünket a leghatározottabban közelharcra. Éppen azért érthető volt, hogy a legjobb harcosai zúdította ellenünk, akik késsel és puskatussal rohomoztak meg bennünket. Hát, ilyen verekedést még nem látott a világ. Mi volt ehhez képest a két toprongyos gilisztába lejátszódott apró pajtáskodás? Nekünk azonban mégis ez a harcászati mód felelt meg a legjobban. Noha a melletten pofoszkodó mit Napóleon igen erélyesen kikelt magából, hogy ennyire keresztül húzzák minden számítását. Na hát ez, ez nem, hát így nem lehet harcolni. Lármázott két óriási rúgás között. Hát így a legkörültekintőbb is csődöt mond. Hát így csak a nyers erő bordogulhat. – Ott van, tessék, de nézd meg azt a fekete barbot például tette hozzá megvető hangon úgy oldalba taszított valakit, hogy keresztül bukfencezett a talkon. A fekete Bill fele néztem, aki éppen felkapta a legalább másfél mászát nyomó kis hegyi tarackot, és belevágta a tömegbe. Szédületes volt. Legalább tizenöt embert vert le vele a lábáról. Magnás Kazimir egy könnyű kézi golyószóróval verte a népet. Közben legalább három sebből vérzett már, de nagyúri nem törődömséggel napirendre tért fölötte. Bütyürke a gőzkalapács valami vastag dorongot szerzett valahonnan, és azzal osztogatta írtózatos ütéseit. Pedig hát már neki is vérzett a válla, és valaki meg teljesen összetörte az orcsontját. Ami pedig kockást illeti, na az egyenesen mesébe illő volt. Úgy labdázott az emberekkel, mintha súlytalan papírmasé figurák volnának. Egy szakállas fekete pasast például úgy vágott a társához, hogy az illető túl együtt feltölt. Hát azért közben magam is kiosztottam néhány pofont egy gépfegyver álványjal. De éreztem, hogy valaki átszúrta a jobb karobat, egy másik, valaki pedig három fogat söpört ki egyetlen ütéssel a számból. Zsátán Bildt például érdemes lett volna hosszasabban is figyelni, ha ráértünk volna. A cowboy nem szállt ki az autóból, hanem neki dőlt az oldalfalának, kezében tartotta a revolverét és anélkül, hogy a védelemmel, illetve hát önmaga fedezésével egy pillanatig is törődött volna, Higgattam, vette célbe az elékerülőket. A kabilok elhűlve nézték, hogy minden lövése pontosan homloka közepén találja azt, akit megcélzott. És nem értették azt a titokzatos hülyeséget sem, hogy a komor tekintetű ifjú miért vés minden lövés után egy apró kis vonást a revolvere agyára. Még évekkel később is így ijeszgették a gyerekeiket a kisé babonás arab anyák. Na, te csak ne felesei, és ne töröld csak meg az orrodat, Ibrahimka, és egy csak meg szépen a spenótot, mert jön a sátvállégió, a tüzevő Napóleon bácsival az élén, és akkor majd Elvis. Meg aztán azt is mondták, hogy de légy engedetlen Mehmetke, mert szólok műgyürke bácsinak, a gőzkalapácsnak, aki tud velevően eleven arab gyerekekkel táplálkozik. És nyilván egy ilyen alkalomból még a hatalmas abu sorsegnek is leharapta a hüvelykujját. Na, de ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg, csak éppen a mihez tartás véget, hogy lássák, milyen is lehetett a sátán légió amikor végre hozzájutott, hogy ne kísértetekkel, hanem húsból és vérből való eleven emberekkel pofotkozhasson egy kicsit. Ez a huszonnégy eszeveszet őrült, akikhez tartozni nekem is szerencsén volt, fél órai után teljesen megfordította a már-már már reménytelennek látszó küzdelmet. Ennek az első jelét abban láttuk, hogy az óriási fekete bill, akinek eddig összesen kilenc sebet számoltam meg, amikor volt néhány ráérő pillanatom, egyszerre csak felmagasodott, teljes kétméteres nagyságában, elvigyorodott és a következő meglepő kijelentést tette. – Gyösszítenek már anyavajások? Ebben egyébként volt is valami. A teljesen megzavarodott kabilok fejvesztve rikoltoztak, és nem sokkal később megkezdték a visszavonulást is. Amikor negyed óra múlva végre elcsendesedett a táj, több mint kétszáz halott és sebesült, fetrengett az erőt tövében. Hát csak ekkor volt egy kis időnk, hogy összeverődjünk, és alaposan szebügyre megyük egymást mintha csak ugyan valami különleges burokban született volna a sátán légió minden tagja. Nem veszített halottat. Még az, hogy ezzel szemben egyetlen ember sem volt közöttünk, akinek kapott volna fejenként négy, öt, hát többé, kevésbé súlyos sebet. Azonnal hozzáláttunk, hogy bekötözzük egymást, és alig, hogy végeztünk ezzel a nem túlságosan kellemes feladattal, amikor egy harcsa isú, zömök, szélesvállú altiszt, bizonyos Morton őrmester, még tarpon lévő emberei élén hozzánk lépett. – Hát ez… – kezdte. – Ez az egész izé, amit itt csináltak, vagy hogy is mondjam, hát… No, heroikus volt. Mondtam jó indulatú, mert láttam, hogy keresi a kifejezést. Egy kis zavarta, megsodorta a bajuszát. Na, no, ami azt illeti nem akartam én garombáskodni, csak azt akartam mondani, hogy hát minden esetre nagyag bátorság is kellett hozzá. No, – Na, no, ugye? Mondta a kockás szintén odalép. Én nem tudom, hogy mit akart mondani ezzel a gyanús szemtelenséggel, fordult feléje az őrmester. Re. Minden azt kell mondanom, hogy ahhoz képest, hogy sitvány szökemények. Hát minden esetre nagyon rendesen viselkedtek, és hát uh, én uh, úgy szólva, de köszönöm. Hát ezt igen nehezen mondta ki, és ráadásul még tovább is kellett beszélnie. Köszönöm, és hát... Nem csak az én pelotonom és a magam nevében, hanem a 44-es elődhelyőrsége nevében is, amelynek a parancsnoka és a tisztjai meglehetősen súlyos sebekkel fekszenek, és hát akiket maguk itten szintén, hát, hogy úgy mondjam, a végpusztulástól mentettek meg. Na, ugye? Mondta most mellénk lépbe, Mágnás Kazimír is. Az őrmester idegesen kétfelé törölte a bajuszát. Kérnem kell, hogy ne ismételjék többét ezt az értelmetlen pimasságot, mert mélyleg bejövök. Elég baj az nekem, hogy ilyen nagy szolgálat után... Hogy is mondjam, le kell tartóztatnom magukat, mert ez, ez úgy szól, mert nőbb hálátlanság. nőbb hálátlanyság. megveregettem a vállát. Eltörődjön vele, Ah, Azzal nem is nem többet a kellett élni, de... Azzal igen, hogyha még egyszer a lámbra vereget kitépem a tarkát. Rabbi pedig ezt a letartóztatásukat illeti, hát, na, nekem személy uh, uh, szerint meglehetősen kínos. Na, de hát mit csináljak? Hát kap egyszer buszálj. – Persze, Há, persze, persze, muszáj. – Bólogatott, kockás? – Na, amire az őrmester retten tődőbe jött. – De a fene egye már meg magukat. – ripakodott rájuk mérgesen. – Ennyi feneketlen disznóságot is kitudnak eszelni, és most meg nem jut az eszünkbe semmi, hogy engem itt kiátszanak. Hát találjanak már valamit. – Vezessenek félre! Járjanak már túl az eszemen! Kiméljenek meg attól a csúgyabb idzétől! Ja, – Jó, vagy úgy? – mondtam mosolyogva. – Miért nem szólt? – Mi sem egyszerű bennél? Elővettem egy cédulát, és elé tartottam. Elolvasta. E cédula felmutatója fontos személy ügyben parancsomra járt el. Lerűszel, altábornagy. Felderült az arca, és vigyorogva megkérdezte. Ha ez, ugye, csalás? Na, hát persze, mondtam. Na, végre. Hát, ezek szerint én nem tehetek maguk ellen semmit. Azt hiszem, a legjobb lesz, hogyha most Mennek a fenébe. Mentünk. Egyelőre még nem a fenébe, hanem vissza az erődünkbe, mert ott hagytuk a két nőt. Onnan azután a két teherautó ismét elindult, hogy átvágjon a sivatagon, egészen odáig, ahol végre a pribék ismét lophat majd egy vonatot. Hát, többé már tulajdonképpen nem is érdekes. Legfeljebb a mi szempontunkból. A privéknek sikerült ellopni a Montagnoni herceg csupa szalonkocsikból álló külön vonatát, még mielőtt a herceg emberei és a vonatvezetők magukhoz tértek volna ájulásukból. Úgy utaztunk hazafele, mint az előkelő urak. Finom havannákat szívtunk és francia konyakot ittunk, sőt, kaviárt is ettünk, mert a privék igen körültekintő ember, és mindig megnézi, hogy jól van-e felszerelve az a vonat, amelyet éppen ellop. Na, még csak annyit, hogy Larusel altábor nagy tanúskodott mellettünk, és igazolta, hogy a mi közbejárásunk nélkül bizony aligha sikerült volna a fekete királlyal való szerződés megkötése. Az állam kártalanította mindazokat, akiket a nagy ügy érdekében egy kicsit megloptunk, és megvásárolta tőlünk az erődöt amely még ma is ott van Szudán déli részén. Nugdacu még helyi őrség is tanyázik benne. Mondják, hogy már nem járnak benne kísértetek, és csak egy öreg oroszlán emlékeztet a múltra, aki rendkívüli módon szereti az amerikai mogyorót. A Sátán Légió 24 tagja büszkén hordja a Légió nagy keresztjét. Még azok is, akik ismét civil ruhát vettek fel, Miután befejezték ezt a kalandot. E pillanatban valamennyien oránban tartózkodnak, és talán ennek tudható be, hogy apája udvart mostanában állandóan fegyveres katonaság őrzi. De szerintem felesleges? Mostanában nem szándékszünk elutazni.